Henrig, hiszen te olyan szőrös vagy, mint egy majom. Amikor egyedül maradtunk, eltettük a filmeket és a gépeket, és beültünk a nézőtérre, ahová a nyitott ablakokon át besütött a nap. Szerencsémre, hogy a lótusz ülésben már szereztem némi gyakorlatot, mert a dalai láma környezetében nem voltak székek és ülőpárnák. Eleinte vonakodtam letelepedni, mert tudtam, hogy az Isten király jelenlétében még a minisztereknek sem szabad leülniük. Azon kívül nem volt itt trón sem, amely legalább kihangsúlyozta volna a különbséget. Ő azonban egyszerűen megragadta a karomat, és maga mellé húzott a szőnyegre. Elmondta, hogy már régóta tervezte a találkozásunkat, mert tudta, ezt a lépést meg kell tennie, ha meg akar tudni valamit a világról. Számított arra, hogy a régens ellenzi és már az érveire is felkészült. Eltökélte ugyanis, hogy a vallási tudás mellett más ismereteket is elsajátít, és ennek átadására én tűntem a legalkalmasabbnak. Azt nem tudta rólam, hogy tanár is vagyok. Amikor a koromat kérdezte, elcsodálkozott, hogy még csak 37 éves vagyok. Mint sok Tibeti, ő is az öregség jelének tartotta sárga hajamat. Kíváncsian tanulmányozta arconásaimat, és az orrom miatt ugratott, amely a kicsi ázsiai orrok között nagynak tűnt. Amikor felfedezte a szőrszálakat a kezemen, fölnevetett, és azt mondta, «Herrig, hiszen te olyan szőrös vagy, mint egy majom!» Ismertem a legendát, amely szerint a tibetiek csenrézi istennek egy nőstény démonnal való egyesüléséből származtatják nemzetségüket. Csendrézi egy majom alakját vette fel, amikor a démonnal párosult, és mivel a dalai láma ennek a buthának egyik inkarnációja, így nem volt a hasonlatban semmi sértő. Vidám kedves megjegyzésétől a beszélgetés feloldódott, és hamar elmúlt a bátortalanságunk. Most én is nyugodtan szemügyre vettem a külsejét. Bőre sokkal világosabb volt, mint általában a tibetieké és még néhány árnyalattal világosabb, mint a lászai arisztokratáké. Beszédes kissé ferdevágású szeme azonnal elbűvölte az embert, csak úgy sugárzott a tekintetéből az élet, és nem élt benne semmiféle gyanakmás. Arca kipirult az izgalomtól, és ültében állandóan ide-oda csúszkált. A fülei kissé elálltak. Mint később megtudtam, ez egyike volt azon ismertetőjeleknek, amelyek őt butha inkarnációjaként jellemezték. Haját kissé hosszabbra növesztette a szokásosnál, hogy egy kis védelmet nyújtson a hideg potalában. Korához képest magasnak tűnt, bizonyára eléri majd szülei magasságát, akik mindketten feltűnően nyúlánkak. A sok tanulástól és a folytonos üléstől sajnos rossz testtartást szokott meg, Szép hosszú újjú kezet többnyire nyugodtan pihent. Észrevettem, hogy pillantása gyakran csodálkozva követte a kezemet, ha gesztikulálással kísértem szavaimat. Még az én takarékos mozdulataim is feltűnőnek számítottak, mert a tibetiek egyáltalán nem gesztikulálnak. Ennél ők sokkal nyugodtabbak. A dalai láma is vörös szerzetes csuhát viselt, olyat, amiért butha előírt, és külsőleg semmiben sem különbözött a többi szerzetestől. Szinte repült az idő, hiszen annyi minden megbeszélni való volt. Meglepődtem, milyen sok információt sajátított el könyvekből és folyóiratokból. Csak a második világháborúról egy hétkötetes angol művet szerzett be, amelynek a kép aláírásait lefordítatta magának Tibetire. Ismerte az egyes repülőgép, autó és tank típusokat, és hallott Churchillről, Eisenhowerről és Molotovról is. Mivel senkit sem tudott megkérdezni ezekről a dolgokról, gyakran nem látta át a mélyebb összefüggéseket, és most végre boldogan hozakodott elő az őt régóta foglalkoztató kérdésekkel. Délután három óra lehetett, amikor belépett Szopön kempó az apát, és az ebédre emlékeztette a fiatalisten királyt. Felálltam, és el akartam búcsúzni, de ő visszahúzott magához, és az öreget azzal vigasztalt, hogy majd később ebédel. Aztán szégyellősen egy füzetet húzott elő, és arra kért, hogy nézzem meg az írás gyakorlatait. Meglepve láttam, hogy a latin ABC nagybetűit írta le magának. Ez a fiú tehát nem csak vallási tanulmányokkal foglalkozott a potalában, magányos óráiban, nem csak modern nyugati gépekkel pepecselt, hanem önszántából még idegen nyelveket is tanult. Arra kért azonnal lássunk hozzá az angol nyelv tanulásához. Kecses tibeti írásával rögtön felírta magának a kiejtést is. Egy óra telhetett el, amikor másodszor is megjelent az ajtóban szopön kenpó, és most már nyomatékosan kért, hogy gondoljon végre az ebédre. Egy tálcát tartott a kezében kaláccsal, fehér zsemlékkel és jussajtal, amelyeket rám tukmált. Amikor szabadkoztam, elővette egy fehér kendőt, és abban mindent belegöngyölt, hogy hazavihessem. A dalai láma nem akarta még félbeszakítani a beszélgetést, és hízelgő hangon kérte pohárnokát, legyen még egy kis türelemmel. Az apát szeretetteljes pillantást vetve védencére beleegyezett, és magunkra hagyott bennünket. Úgy éreztem, hogy valóban atyai szeretettel törődik a fiúval. Ez az ősz férfi már a 13. dalai lámánál is ugyanezt a hivatalt töltötte be, és annak halála után továbbra is szolgálatban maradt. Hűségét és megbízhatóságát jelezte ez, mert a hivatalnakok csak ritkán maradnak meg állásukban, ha az urak változnak. A dalai láma azt indítványozta, hogy látogassam meg másnap a családját a Norbulinkában, és várjon meg ott, amíg kötelességei teljesítése után hivat. Búcsúzó szívélyesen megrázta a kezemet, ezzel is jelezve barátságát. Amikor átmentem az üres kerten és visszatoltam a kapu reteszét, szinte magam sem tudtam felfogni, hogy öt órán keresztül az Isten királya beszélgettem. Egy kertész bezárta mögöttem a kaput, az őrök elképedve tisztelektek, és én lassan visszalovagoltam Lászába. Ha nem fogtam volna kezemben a kalácsos batyut, álomnak véltem volna az egészet. Hogyha melyik barátom hitte volna el, ha elmondom, hogy órákon át négy szem beszélgettem az élő buthával? Bizonyára bolondnak néztek volna.